Hasi ha. dad dueela bat 0 e, hasten e, ziren dantzriekin, beraz erakasle batek harttu ditu guiek eta hor oh, irailetik geroaz, e, iru gaez ba ziren Egipikak danzen arabera. Beraz pixka bat jendea ez ezt baitezpa daginu beti ikusten, ezpait dute denek behautua egin dola, beraz gira gaurtik goiti, beraz segitzen formatu hori, hastezken eta hostiraletan proposatuz dantza egipikak, uh, antzerkia egipikak ere hostiralak hatxez dira, eta hori um, ez gain entzatuko gira hilabetean behin, edo bi hilabeteetarik, holako elkartze momentu bat zinkatzea, bai dantzaren inguruan eta uh, afaridu, zeite, jan eta edan, elkartzekin. Beraz, segituko da eta indar guziak eman beharko dira aldiz azken hilabete horretan udan beharko da motivatu, ono gehiago? Bai, bai, bai gero ala egia luson bo, xantzabat gu, polikitaldeak bat ira initz dantzari eta jende zagutzen duten adantza, baina hor gozozen eri ikustea uh, zerotik partitzen orie, ziren horiek uh, gogo txuditia, eta hor ber maila gurekin ber fandangoen emaiten, eta uh, bizikipulitaatxe emaiten dut, eta dila hogei urte bezala uh, trukaketa hori egitarren artean, gana edu usu ikusten gira pestetan, baina fite eta egoiten gira gure lagun... Adin lagunik guekin gehien bat, eta hor, hasteguzi zikusteak eta ekartzen du beste zerbait. Eta goxo da. Bueno. Baakigu, uh, horretan izanen direla, hain nitz kabalka da, hau zuherian, heletan uh, berian, gero uh, roxa ipatu dugu. horiek deia, hain egiten du horret batentzat zer da, fiertate bat ateratu behar da, hor uh, bat bada edo bat ere? Bat ere uste dut simbolikoki gu, gu taldean hasi ginen pentsatzen 2002an egiteko, 2002an egin bai ginoen. Ja. Pentsatzen ginoen, ogoi, ogoi uhten burian, ala, izaiten altzela, gero denek dakigun bezala azken bi uhteak izan dira diren bezalakoak, pixka bat bitxiak, <laughs> eta ala berazden denbora pixka bat hartu du, behitzera bakitzea, nola egin eta gaitatu dugu zinez gauzak sinplago izaita elkarjeta ratze horiek eta uh, partitzeko eta gero jakin dugu, hapepeas guk uh, jakin arazi dugu larrik ere, mutzi eta hor dugu jakin ere biauzo egi horietan bat eta uste dut berse dela dela, nahi dut denak badugu gogoa uh, behitz bizi hori gozatzea, elkartzea, dantzatzea eta, eta ongi basatzea. Ba hasten gira lehenarekin, Henk ibeletik, tentsatzen gira Bat bi bat bi tan ta ka ta ka hitzak idazten baina antzerkiaren parte batere idatzi duk lan egiten duzie. Bai, eh, bo hitzen aldetik hori bai, kantuarena atzua ipatu ginoen hola eta behar behar da hitz batzukola <laughs> ontzeren txatuko, horain hijatian basatzen dela behar batekin. <laughs> eta ez bon antxerkiarena, bai, adibuz gauk bildugira taldean eta entxatzen gira aintzinatzen poliki-poliki. Zuma txiste antxerkitari? Ogei bat. Ogei bat, hola, egipika guzietara etochtzen direnak, eta gero beste batzuk figuranteagoak edo beste joltipiago batzuekin textua finidea <laughs> textua idazten idazketa prozesuan edo baina un txarira ira intzinatzen ta tajolak banatuak batzu